Замість епілога, Хто міг уявити, що мене кілька років і по цих дорогах крокуватиме, обливаючись смердючим потом, закушпелена фашистська солдатня, що через наші поля ще одним плазуватимуть на схід танки, сліпо чавлячи людину, і колосок, і коника степового розтержуючи поспіль все, що їм стрінеця на путі. А ще раніше тут пройшли на схід обози евакуйованих. Кілька днів тяглися колони тракторів та череди худоби, що їх гнали із-за Дніпра. А коли цього не стало, запанувала над цілим краєм якась неприродна осіння порожнеча. Людей на світі ніби поменшало, і в усьому почувалася тривога, беззахисність, тоскнота. Коли жінки з лопатами з'являлись на осінніх своїх картоплищах, то в очах їхніх не зникав неспокій, ніби ці тружденниці весь час не могли позбутися відчуття, що хтось на них налетить, хапатиме в полон, чинитиме розправу. Не одна з цих солдаток уже цього літа стала вдовою. Вночі останні заграви фронтів, віддаляючись, гасли десь за лісами. День починався горем, тож бою кінчався. Тим часом гуртик озброєних людей кудись пробирається лісовими хащами. Попереду насунувши рябу кепку на лоба, крокує довго телесий в цивільному плащі, туго підперезаний ременем з двома гранатами на ньому, з кобурою нага на прибуці. Почувається, що він очолює цих людей, ступає він рішуче і стягнисто. Сушняк, ламаючись, тріщить йому під ногами. Зупиниться передній лише тоді, коли хтось із-за спини звернеться до нього, напівстишеним голосом. «Товаришу Кочубей!» «Так, це він, зарослий, в колючій щитині, з волявитим поблиском у змружених очах. «Ну, що там?» «Здається, ми знов заблудились!» Чується з гурту невпевнений голос. «Ми вже вчора ніби тут проходили!» «Минали, здається, цей глід хмелим повитий!» Хміль всюди однаковий. Кочубий спідлоба, без будь-яких ознак розгубленості оглядає людей. Так йому випало бути над ними старшим. Той, що посмів вожака зупинити, це вагар із загод зерна Кравченко, вічно зіщулений, хворий на вироску шлунка, скиглій якому свого часу не раз через газету діставалось від Кочубея на горіхи. Поряд із Кравченком височіє огрядний вусань, голова колгоспу Штанько, орденоносець, людина крутого норову. До війни Кочубей і його не раз піддавав критиці за різні порушення, оскільки цей упертий Штанько завжди вважав, що не потребує приїжджих дораджувачів мовляв, сам, без уповноважених знає, в які строки йому краще сіяти чи жнивувати. Виникали конфлікти в Кочубея із тим похмурим мовчкуватим учителем біології, якому він приписував деякі ізми та наліплював безпідставні ярлики. Поза підозрою Кочубея Лишились хіба що ці двоє хлопців-трактористів з МТС, котрі, після того, як їхню колону було розбомблено на переправі, натрапили блукаючи в лісі на Кочубеєву групу і віддали себе йому в розпорядження. Не перший день ці ось такі різні люди, об'єднані силою трагічних обставин, ходять сторожко блукають лісами на чолі з Кочубеєм. Разом шукають з безвиході виходу. Серед гурту чоловіків, час від часу доганяючи поглядом товариша пісню,